פרק י"ג בצאתו מבית המקדש אמר אליו אחד מתלמידיו, רבי, ראה איזה אבנים ואיזה בניינים, אמר לו ישוע, אתה רואה את הבניינים הגדולים האלה? לא תישאר אבן על אבן אשר לא תופל ארצה. כשישב על הר הזיתים מול בית המקדש, שאלו כיפה, ויעקב, ויוחנן, ואנדרי, בהיותם לבדם איתו, אמור נא לנו, מתי יהיה הדבר הזה, ומהו האות, לפני שכל זה יתגשם? אמר להם ישועה, היזהרו שלא יטעה אתכם איש. רבים יבואו בשמי, ויאמרו, אני הוא. ויטעו רבים. ובשומכם מלחמות ושמועות מלחמה, אל תבעלו. זה צריך להיות, ובכל זאת, עוד לא הקץ. גוי יקום על גוי, וממלכה על ממלכה, ותהיינה רעידות אדמה במקומות רבים, ויהיה רעב. אלה ראשית הצרות. ואתם, היזהרו, ימסרו אתכם לסנהדריות, יכו אתכם בבתי כנסת, ולפני מושלים ומלכים יעמידו אתכם למעני, לעדות להם. אבל תחילה צריך שהבשורה תוכרז לכל הגויים. כאשר יוליכו אתכם כדי להסגירכם, אל תדאגו מה תדברו, כי מה שניתן לכם באותה שעה, את זה דברו, שכן לא אתם תדברו אלא רוח הקודש. אז יסגיר אח את אחיו למוות, ואב יסגיר את בנו. בנים יקומו על אוריהם וימיתו אותם, ותהיו שנואים לכל בגלל שמי. אך המחזיק מעמד אק קץ, הוא יבשע. וכשתראו את השיקוץ המשומם עומד במקום שאינו מקומו, על הקורא להבין. אזי, הנמצאים ביהודה, שינוסו אל ההרים. מי שעל הגג, אל ירד ואל ייכנס לקחת דבר מביתו, ומי שבשדה, אל יחזור לקחת את בגדו. ואוי להרות ולמניקות בימים ההם. התפללו שזה לא יהיה בחורף, כי יהיו הימים ההם צרה אשר לא הייתה כמוה מראשית הבריאה שברא אלוהים ועד עתה, אף לא תהיה כמוה. ולולא קיצר אדוני את הימים, לא היה ניצל כל בשר, אך למען הבכירים אשר בחר בהם, קיצר את הימים. ואז, אם יאמר לכם איש, הנה פה המשיח, הנה שם. אל תאמינו, גם יקומו משיחי שקר ונביאי שקר, ויעשו אותות ומופתים להטעות, אם אפשר, את הבכירים. ואתם, היזהרו, אמרתי לכם את הכל מראש. בימים ההם, אחרי הצהרי, תחשך השמש, והירח לא יגיע אורו. הכוכבים יפלו מן השמיים, וכוחות השמיים יזדעזעו. אז יראו את בן האדם בא בעננים, בגבורה רבה ובכבוד. ואז ישלח את המלאכים ויקבץ את בחיריו מארבע ארוחות, מקצה הארץ עד קצה השמיים. לימדו את המשל מן התאנה, כאשר ענפיה מתרככים ואיעלים צצים, יודעים אתם שהקיץ קרוב. כן, גם אתם, כשתראו את הדברים האלה מתקיימים, דעו כי קרוב ובפתח. אמן, אומר אני לכם, לא יעבור הדור הזה עד אשר יהיו כל אלה. השמיים והארץ יעברו, ודברי לא יעברו, אבל את היום ההוא, או את השעה, אין איש יודע, גם לא המלאכים בשמיים, וגם לא הבן, אלא האב. היזהרו, היו ערים, כי אינכם יודעים מתי העת. דומה הדבר לאיש היוצא למסע, כשעזב את ביתו, נתן סמכות לעבדיו, לכל אחד, את מלאכתו, ועל השוער ציווה לעמוד על המשמר. לכן עמדו על המשמר, כי אינכם יודעים מתי יבוא בעל הבית, אם בערב או בחצות הלילה, אם בעת קריאת התרנגול או בבוקר, פן יבוא פתאום וימצא אתכם ישנים. את אשר אני אומר לכם, אומר אני לכל. לימדו על המשמר.